Ergertzen gira egun ero bezala, Daxamlala da horoko gehan, eta boskatuko dugu gure kintzaren txegira edo ez, onomalki iskigituko dena. Eta agero manifestatzean egok gira kanboko egikoetxerat. Han izan zen lehen hauzapeza, e, e, bian zamru, horrein e, deputatua dena eta berak ez duena, gainera boskatu. Ezen txefaren privatizazioa, ordan bere txau gehan, Hori xalatzeko eta emengo ginearen egoera xalatzeko e, sortuko dugu beste trenbide behi bat gaur. Egiazko bat, bai, trenak ebi dira, bo ez da luze-luzea izanen, amak bat-metrokoa izango da, main aski pizua izango dira.